pa po që edhe më shira e tim bi Muhamedin sallallahu aleyhi musallim bi shokëtë ti dhe të gjithë atët të cilët e pasojnë me të mirë deri në ditën e gjëkimit pasi që në tira dhe zëgjithja jon e derseve në këtë dit, ditë ditë në nështun kemi të folin për shkencën e besimit për lëmina akides për Ne lein Allahu te sante do të flasim për një temë e cila është shumë e rëndësishme t'folet për të në kohën e sotit. Apo se tema te besimit, kaptinat e besimit, tek ahli sunniti, tek ahli sunniti që na besojmë se jemi paraj ehli sunnitet pasuesve të sunetit të Muhamedi sallallahu alaihi wa sallim janë të lojdojshme nuk është një kaptim po ka shumë kaptinat dhe duhet të që merejnë Allahot në ligjeratot në vijim të njoftohemi shkurtimisht me zdo kaptim për i kaptinat të besimit tek ehlisoneti a e që është e njohur të njerëzit Islame, nuk ka pas ndë një shekull apo dekad e islamit vetëm se njana prej kaptinave të besimit ka qenë me e njohër se tjetra vetëm se njana prej kaptinave të besimit ka qenë me e njohër se tjetra dhe se rëndësia të fururit për këtë tem është e madhe nga se shumë prej njerëzve në kohën e sotit që e përkatsojnë vetën të kë ehli suneti të kë haku, të kë vërteta Ata ka përnë vetëm për disa prejkaptinëve. Ata ka përnë vetëm për disa prejkaptinëve. Ta e lisonetit pastaj i lojnë shumë prejkaptinëve tjera dhe nuk i studiojnë, dhe nuk i njoftojnë njërzën ma ta. A kumë, në kohën e sotit njërzën frigohen me shpjegu këta të lëmi. Në kohën e sotit, në kohën e sotqme, shumë pak për njërzëve i gjenë që të folin për të tematika në përgjësi dhe në manj Në jetën në këse botë të vlasni, për dashtë që ta kuptojmë në realitetin një sendi, qëfar do t'jetë aj? Duhet që ta studiojmë djathas, majtas, nalt, posht, para, mbrapa, pa tjetër. Që të dëshirojmë me dice, qëka do më thona jo, ja, apo të ke fundit edhe prej mrenda. Dhe zdoj informat, dhe zdoj informat për nështë, Por një shtësh çështja e cila ka të bëjë me jetën tonë jemi shumë kurashtar. Shumë më intereson Allahsni në mia e besimit, në mia akides ka të bëjë me Allahun subhanahu wa taala. Në mia akides, në mia e besimit ka të bëjë me Allahun subhanahu wa taala i cili në zber në musliman është më i drejtë. I cili në truin e besimtarve është më i drejtë. Më i dallhumi Allahu subhanahu wa taala. Ai i cili na krijoi Na fali na dha ai i t'i në manjal ai i t'i në man shpirtin në trupin ton. Allahu xhelalu ala. E këy Allah kriju si on për nes të treguon vetvetë, përmes shpalljeve Kur'an Kur'anore, përmes shpalljeve të Tauratit, Injilit, Zeburit dhe Nfund, përmes Kur'anit, Allahu subhanahu wa taala nuk e dalloi besimin, nuk besimin aspaq, e ndryshoi besimin as pak këtë besim dhe këto kapitene të besimit kanë çënë Kto kapitelnë të besimit besimi të kanë qenë tek gjithë pejgambert e Allahut. Ajetëna dëllon neve për krishterëve, për jehudëve, budistave, mushrikëve dhe të tjerëve. Nga fe të tjera është mi po këti besimi i Allahut. Me formën e këtij besimi, me ndërkëthi besimi, ekzistojnë tema dhe tema dhe kapitela të shumta që duhet na të mundojmë të bërem të njoftojmë bëm, të dimë se kapitela se ekzistojnë Të ke ehlisonajti Thash, në kohën e sotit është një luft e madhe Si kur në gjdo ko Kuntra në misa akidës Kuntra në misa akidës Dhe në vështë janë ti Shetani është a i cili përmes ushtëri së vetë Dëshiron që ti ndalë njërzit mështë i kuptojnë besimin Sëpse nëse besimi në botë mendja jonë Nëse besimi jon, bohet mendja jon, të thotë na i bjm konkluzat tona në suazën e besimit. Në Allahu subhanahu wa taala ato do të jenë vërtetëta 100% dhe Allahu do të jetë i razi prej nve. Allahu do të jetë i kënaqur me besimtarit. Kësh do të thonë ja besimit. I startë këtij besimit pastërt janë çudit ehli sunne, i pastë sunetit. Jan çudit ehlu hadith, ata kanë tre argumenton me hadith. Jan jan tu jan çujt, ahlu el jamaa, atatatë shikojnë vështirëmësi të bashkojnë. Mir po bashkim. Bashkim në Suazë të hapot. Bashkim në Suazë të vërtetës. Jo bashkim në Suazë të përçarjes dhe mendimeve të njerëzve. Prandaj tek ahli sunite vlaznë, tek besimja e hnesunit, qao shum prej kaptinave të besimit. Në kët xhami Janë folë shumë prej temave, mirë pa janë folë gjithat, jo Nuk janë folë gjithat Përnda me dersin, synoj që njeftohem i barën pak Sa dhe pak, me disa prej kaptinave Me disa prej kaptinave, të besimit, të ehlisonetit Sepse shumë prej njerëzve në kohën e sotit kër devijojnë Thojnë, saj përket të uhidit, të uhidit unë jam mirë Nuk këmë interasun kaptinat tjera ndërsa tauhidi është një pjesë e besimit. Njësimi i Allahut subhanahu wa taala është një pjesë prej kaptinave të besimit, edhe pse është më më e rëndësishme, por kemi edhe tematika tjera, kemi edhe kaptina tjera, prandaj tash në komundsina me njehft Allahun apo me njehft besimin apo me njehft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk kemi informata të bollshme, nëse nuk kemi informata të bollshme për çështjen që flasim Pra e kaptinave që kam përmendë ehli sunetit apo të cilat quhen ajo na rabe dhe usul baza është mesela e tauhidit e cila ka të bëjë me tre llojet e tauhidit mesela çështja e njësimit të Allahut subhanahu wa taala çështja e njësimit të Allahut subhanahu wa taala Allahu xelalu është një thelezim ne kul huwa Allahu ahad Allahu subhanahu wa taala është një në çënjen çënjen e tij 1 në cilësitë e tij, 1 në emrat e tij, 1 në hakët e tij, çi i takojmë. Ato hake janë vetëm të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe shumë prej librave që janë botuar, flasim për rreth rreth saj tematike si kurçi është libri tre parim, parim, parimet, i Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu, po libri që flatet një shmëria një shmëria ku flatet për çështjen e njësimit të Allahut. Subhanahu wa ta'la Kitabu At-Tauhid Nga Sheikh Muhammed Abdul Wahab Rahmahullah Me të gjitha Në lojë të veta Kësh një Prej kaptineve të besimit Njësimi I Allahut Subhanahu wa ta'la Këtë jetartë islam Eka nda Eka nda besimin Njësimin I Allahut Subhanahu wa ta'la Në tre lojë Në Tauhid Rububia Tauhid Uluhia Dhe Tauhid esma'u o sifat tërlloje kjo është kapëtina e par rrëftë të cilës flasin më të madhe djetartë islam rrëftë të cilës flasin më të madhe muslimant dhe e cilë është më më më rënsi se gjithat e cilë është më më më rënsi se zdo kapëtina tjetër e besimit kjo është nëmër një qëndë e shofim se Allahu subhanu wa ta'la në meke Muhammedi sallallahu a alaihi Shumice e tematikës ka, ka qenë dhe fësaj E tash Parashtot pëtje Njerëzija si tërsi Njerëzit si tërsi A kënë përparu e sa i përket besimit të uhidit Apo jenë mbrapa Nëse teknologi e ka hecë përpara Nëse moda pas ka hecë përpara Nëse shkenca pas ka hecë përpara E kështë më raf Sa i përket që është i se besimit njerëz në ka shku mbrapa Pse? Sepse se përket pjesës e partë të uhid alërëbubije njësimit të Allahut si Zot furnizus, kryus dhe caktus i kaderit këtështje kanë besu njerëzit në kohën e pejamerit sallallahu aleyhi wa sallam njerëzit kanë besu në kohën e Muhammedit aleyhi sallatu wa sallam se Allahut është një dhe Allahut është kryus i njerëzve këtështë shofim se masëneria Masonët, atët të cilët e adhurin parën Jukën shpik njerëzve Besime të reja ndërta Besimin e komunizmit Për mes filozofis Për mes Marxit dhe Engelsit Anën të të të të për mes Nietzjes Fashizmi e kën shpik Dhe E kën luftu që është e njerëzimit të Allahu Gjelloala Edhe në këtë kët kaptim Shumica njerëzve në botë kën besu se Allahu është krius Shukur që edhe sot Shumë prej shkijeve Shumë prej obesimtarve besojnë dhe e dinë se Allah unë është nja apo e dinë se Allah unë është krius i gjithësis nëse të konë një shka rrugus dhe folë për kohën tash në zet ftoft dhe se bej pëjnë në zetit dhe ftoftit thënë, zot e ka bokshtu qëli zot? i gjithë fuqishme a i qëli i ka kriju njerëzit këtë pjesë, një pjesë e ma dhe njerëzbe e besojnë dozi. por pjesën e dytë nuk e besojnë do thot njerësia pas ka shkuar mrapa përmes komunizmit datëizmit dhe, dhe në kohën e sotit i cili është zbe pak, komunizmi është zbut pak, ka më vetëm Kina, i kanë njerëzit e kanë shndruar komunizmin prej kom në sekularizëm. Sikurçi i shef probleme që i kanë muslimanët në Kosovë, apo në vendin e tjerë, me sekularistat, me atë të cilët thonë se feja është vetëm xhami. Ata kanë probleme çështën e robëpisë kam probleme që është tjena asaj se Allah është kryus, fronizus Allah është shërus Allah është caktus i sejnë dhe e kështë më rath kështë kaptina e par e cila është e njohër dhe këna fol në këtë gjami dhe ndërse qëmë të rrës këtoj kaptine loj ditë këna uluhije njësimi e Allahut subhanu të la me dhe pra tona dhe loj të jetë këna të uhidi njësimi e Allahut me emra dhe tëlsit të Allahut subhan të Pastaj prej kaptinave të ehlisonetit është e njohur meselit e imanit Meselit e imanit E cila ka të boje me besimin i cili është në zemër Të këna si njerëzi Besimi i cili ka të boje të këna si njerëzi Se si në daat A jështë me zemër, me gju dhe me gjimëtyr Besimi të këna njerëzit është me zemër, është me gju dhe është me gjimëtyr Rreth salkan folmë të mëma dha e lë soneti, dhe ja nda shumë prej sekteve djathës edhe majtas. Ja nda shumë prej njerëzve, rreth s'e mesela djathës edhe majtas. Ajëto duhet të fortë rreth tematike shkurtimisht, ose në meselët e imanit, e rishoneti thot, imani është fjalë edhe veprë. Imani, imani që na besojmë se Allahu është një, është fjalë edhe zemër. Fjal edhe pun Këto trija Ndahan Në këtë më njërë dhe më than Kun zemër Kun zemër është besimi jon I cili besim duhet pa tjetër Shqiptohet dhe i cili besim pa tjetër duhet Dhe prohet Pastaj Kaptin tjetër për të cilën flasin e helisoniti është Kaptina e kufrit Mesiret e kufrit, e shirkut, një fakut Riddes dhe daljes nga feja islamet Pas ka të veçant, që për ska kapitin tjetër veçantë që fol për këtë çështje. Për ska njerëz të cilët janë munafika, për ska njerëz të cilët kanë bërë shirk, sikur që është njeriu musliman, merrët me bëshirk, njeriu nuk mund të më bëni fak, dy ftyrësi, njeriu mund të sikur që është në Islam me bër rit de me dal profet Islam. Dhe pastaj më sendet që prish besimin Islam. Pastaj kapitin tjetër veçantë e Ahli veçant, Sunnitet është arkëni i Islam. Për kushtet e Islamit, gjashtë të imanit. Edhe ku shtet apo ruknet e hisanit që kënë artë të të të në aditin e Gjibrilit a ne i hisanat o vësële shkurë të mështë do të i përmenim vëtëm kaptinat kaptin tjetër e pesta e ehli sonetit në besim është kaptinat vlasni ahkamu ehli dhimme dispozita dispozitat, regullat e qafirave të cilët jetoj në shtetin islam u ahkamu djar dispozitat e shtetit islam që ka dënë me thonë shtetë islam dhe që ka dënë me thonë nisenë që nuk është shtetë islam u ahlil milel dhe prej cilave fej pranohet gjizja e që le ka të bojë një ashtu edhe me qështin e gjihadit mirë po djetartë islam këtë ka ptine kënë fut në në lëmine besimit në lëmine e atikadit pra kjo ka të bojë rëzni, me qështin se kur një vend prej vend e vequat se është vend i muslimanve kur një vend Pre vendeve të quëtë se është vend musliman Në shufim tash në geografi Shufim në media Republika Islamike Iranit Republika Islamike Iranit Mirë po, a ka të boje me Irani me Islamin esen? A ka të boje Irani me Islamin në diska? Me Islamin e vëtet? Që kësë britë Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam Apo shtetit tjera të arabë vëtë të cina të përkatsuar në Islam? sëm prej njerëzve, sëm prej haxhallarëve për fatkeq, sëm prej predikuesve të islamit, nuk i nuk i prekim këto mesele. Nuk flasim për këto mesele. Në mënenë allo do të flasim për çdo njërin prej këtyre të në mënyrë detale. Për çdo njërin prej kaptinave në mënyrë detale, ndërse të shumta. Por në këtë ders më le të na vërtetë njoftohem e më shkurtimisht me disa prej kaptinave. Të men, të të tër, mundoni të mësoni mend, apo ndersin tjetër mundoni më marr në një laps me shkruajt. Mundoj me marr një lapsin fletore me i shkruaj to Kaptina. Që ti më kujtoj mend, ne kur flasim me njerëzit, me ditë më prezantue. Me, me ditë më prezantue tek njerëzit dhe me ditë secilat janë ato Kaplina që Allahu subhanahu wa taala nai në paskacaktue dhe secilat janë kapinat e besimit. Ka së shumë prej muslimanëve, ndoshta edhe shumë prej talebeve dhe hoxhallarve as i kanë dëgjuar. As i kanë dëgjuar. Asu që nuk i thonin to meseles. Pas mi Kaptin të veçantë në librat e ehli sunetit kuflet kuflet se çka do të më thon shteti islam çka do të më thon shtet islam po ndaj vëllezër kemi has dot polemikave jetë debateve me ishtart bidatit me ishtart bidatit me nyjërës të cilët përkachohen se janë pasues të selefit pasues të sahabëve kur e kemi pyet ata se çka do të më thon defino më te çka është shteti islam neëm përgjithë çto për fatkeq neëm përgjithë që më thon shtet islam shteti ku thirrët e zonë A është shtet Islam një vend që, që thirrët apo definicioni i shtetit Islam me një vend ku thirret ezani vetëm? Ezani thirret edhe në shumë vende të dunjos. Ezani thirret në shumë vende të dunjos. A është definimi i vërtet i dietarve Islam? Dietarët Islam lazer kan thon shtet Islam është ai vend ku zbatohet ku zbatohen ligjet e shariatit. Qoftë edhe nëse edhe nëse banart e ati vendi janë të gjithë qafira A ka mundësik shto? A ka mundësik shto? Ka mundësik Medinja për e Amerit sëllallahu aleyhi wa sallem ka qenë shtetë islam Pse? Për gjithja është Se në Medinja janë zbatu ligjet e shëriatit Muhammedi sëllallahu aleyhi wa sallem në vitin e shtatë të hijrejtit e qlironë khajberin edhe një njërjen ku peyameli sallallahu alaihi wa sallam jep flamurin një personi që Allahun e do shum dhe peyameli sallallahu alaihi wa sallam dhe hajë donë Allahun dhe peyameli sallallahu alaihi wa sallam aish Ali r.a shkon dhe shliron advent dhe Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ban marveshi me banor të kajberit qatë të të mbejsin në shtë pitë e veta dhe të punojnë tokon në fatë t'i pënojnë hurmat nga se kanë qenë kanë qenë të njohur mir, në mirë në bjevën e hurmave kanë t'i t'mi pënu mirë a isha radiallahu ana thotës jemi ngji përj hurmave dheri sa shtirua kajberi dhe Muhammedi sallallahu sallam ka po mardheshi që ju në betni në venin e juve gjyshme në emani për veti gjyshme në jepni muslimanve gjyshme në hurmave jepni muslimanve dhe jopin Yaudit. Em çfar ligje u gjikun ato njerzi? I gjithë xhaiberi ishi Yaudve. Vetëm një vetëm një krijetar, jo Allahu Muhammedin sallallahu alejhi wasallam për sahabët, dëitsi. Që vëndos vend musliman, nga se zbatohen ligjet e shariatit. Para asaj xhaiberi ai është vend musliman? Jo. Ja. Pra do të mëndojmë me nenën e Allahut. Do të mëndojmë me nenën e Allahut. Ti përmendim sintë të më argumente dhe me definicione jo si kur që i mundohen shumë për e thyrës a dhe predikus të shërrit në kohën e sodit me i përgjithsu sendet pa definicione me i përgjithsu sendet pa definicione kur flasëm për shumë për e qështjeve bashkohore tash të cilat janë të reja për neve janë zhërri bashkohore nuk flasin në suazët e argumenteve të shëriatit për flasin në suazët e argumenteve tjerve flasin në suaza te definicioneve jashtë shariatit. Flasin me psikologji, flasin me sociologji, flasin me gjitha, edhe me shariatin. Jo. Me të mëshariat? Jo. Kapon mendime ançore. Pandaj, prej kaptinave të ehli sunnetit, prej besim të të besimit, është edhe njohja me dispozitat e shtetit islam, se çka do të më thonë Darul Islam dhe çka do të më thonë Darul Kufr. Darul Kufr Shtetë i kufrit është gjdo shtetë në të cilin në të cilin zbatohen ligjet e kufrit e tukë parashtot një piti tjetër ku disa prej njerëzve e kanë tepruhe e kanë tepruhe në ekstremizm kanë thonë disa zonjani prej njerëzve që jetonë në shtetë të kufrit është qafir a është shtu? Realiteti se nuk është shtu do e kanë tepru qatë shumë karranëm në bidati në këvarigjive dhe kanë thonë Cdo njeri prej njerëzve i cili jeton në shtet, në shtetin e Kukrrit, si kusht jam Maqedonia, shteti i Kukrrit. A janë në gjith banor të jo, gjithë banorët e Maqedonisë Çafira? Jo. Përgjithësisht jo. Ngase Maqedonia ka muslimanë dhe ka Çafira. Ço është edhe në çdo shtet tjetër të botës. Kështu është në çdo shtet dhe vend tjetër të botës. Prandaj, ai t'i imson këto rregulla. Imson rregulla të precize të cilat janë tehni sunitit. Nëse mbasë soi edhe në sësoj dhe pasaj edhe vepronaj, mbasë soi edhe punon nga sa kjo është besim i ahli sunitit. Por kjo është kurthemisht. Pastaj mësojnë se kush prej njerëzve kush prej njerëzve jep xhizjen në islam, kush nuk i jep xhizjen në islam. A kështu më radh. Edhe pse kjo meselë tash musliman porsehum, i kanë vështirë me jetsua, por mësohen dijen, nga sa janë pjesë e besimit të ahli sunitit. Mo përta, shumë prej njerëzve ikin ti ato temave, nuk i përmendin. As nuk i din musliman si tema. برنتي دين المسلمين سي اصولها سي بازا لو كي دي اجاستا في تيماده تاكيدس مسائل المتعلقه بالجن مسائل كي كان تبون مع الجن الجنات يعني بوت نفي يراقوم هو وقبيله من حيث لا ترونهم الله جل جلاله قال ثان شيطاني وقبيله الشيطانيت الله اي الشيطانيت الجنات يشوهن يو با يقولو كي شن Egzistojnë, jetojnë, hajnë, edhe pinë, si kur na, shtohën Kështo, na du të me besu se egzistojnë Me lachet, dhe gajbijatët, mesilit e gajbit Që është gjenetje, dhe gjenemi, dhe bota tjetër, dhe bota e varit e kështë më rathë Du të me besu këta është piesë e besimit tonë, ta tjetër du të me besu e Shtatë, e limanu bil Kur'an Me besu Kur'anit, wa ennehu kalamullahi gajru makhlukë se është liberi allaud nuk është të kryu fjarë allaud imam i të është lëdzeja po alhamdulillahi rabbi l'alamin nuk janë të kryu me nuk janë të kryu me po është të fjarë allaud na kërë ndëgjojnë të taman që shtu e ka fol kush allahu subhanahu wa ta'ala edhe vëllazni zdo kaptin për kaptin e me që i përmendim na në historin islame në historin islame ka pas debat të madhë në do një herë, në do një djetarit i, i ka shku koka, në njënit i ka hek likurën me gjilet, në njënit i shpersekutu në burqët me vite dhe vite zdo kaptim për i kaptinave që i përmendim edhe në kohën e sotit ka për i djetarve islam që kalibën në përburgje, Allah li roft li përfortsoft ka për i djetarve islam që janë në përburgje pas të vjenë dikush për e njërë zëbida që të Po ata s'kan argumente, as pak As nuk kanë hojëllar Nga sekretar e tëre Zullumqart, tirant Ata që ka përmen për Jameri sallallahu a.s. në hadith Se do t'vinë zullumqar Dhe kafunje kanë tash Ata zullumqar kanë marrë ata hojëllar Më të mëdoj që janë në dunjans Më të mdoj në Arabinë Saudit Jë kanë mëshinë në përbuqe Ma dhe i kanë që me zër Me darë në televizion U kanë thonë, ose Dillin televizion Dhe thunin se I kini këthi, këthi nga mendimet që i keni Nga këto Kapitine të besimit Nga disa për i këtiere Kapitineve të besimit Ose dilni dhe thunin se e i këthije Ose Na gjithë burgosurit për i trivi që janë në për burghe Do t'i verasim Apo do t'i shkatrojm Ndënime dhe praskotime Pra vlazni në me thunin Do t'përmendim gjdo kaptime për i kapitineve në të ardhmen Në gjarje të së labtë qandov sikur çikandov Imam Ahmetit rahimehullah. Në çështjen e kaptinës së besimit në Kur'an dhe se Kur'anin është fjala e Allahut, nuk është e krijuar, nuk është kriume, i një mihne, i një sprov e krijuar, i ka ndodhur një mehnë, i ka ndodhur një sprovë e madhe Imam Ahmetit rahimehullah. Dy vitat gjithasht burgos dhe është rreh për njerëzve më të fuqishëm në sipërfaqen e tokës. Ti ka zgjedh mbreti Ma'muni, i ka zgjedh ato njerëzi me rreh Imam Ahmed ibn Isaiko ni zaift, idopta. Ka çëndrua që Imam dhe na sot e përmenden në për libra të akides së ahli sunite çështja e Kuranit dhe se Kurani është fjala e Allahut, nuk është e krijuar. Kurani është fjala e Allahut, na e lexojna, prej Allahut ka filluar dhe tek Allah do të kthejt. Kurani do të zhduket Kurani dhe do të zhduket la ilaha illa Allah vjeki ameti, i Allahut na e besojna se është fjalë e Allahut subhanahu wa taala, nuk është e krijuar sepse filozofët, ata që janë judë në umat e Islamit, kur janë paktuirë librat e filozofisë, ata kanë thënë, ata kanë thënë se po, kjo këtë fjalë që lexojna, po, janë kuptim i fjalës së Allahut, mirë po, Allahu nuk fol, kanë thënë. Atë s'kanë më kuptuar ata, do thonë, s'mundot Allahu me folë na flasën dhe Allahu flet. Në atë moment kur është thfut filozofia, në atë moment atë kanë devijuar njerëzit nga çështjet e besimit. E teta mesaret e pejgamberis mucizet dhe haket e pejgamberve diëtor i islam kan shkruet libra te veçanta rreth hakave te pejgamberve sikurse ish libri sari mul meslul alashati min rasul i shejkh i islami min timis rahimehullah kuflet rreth dispozitave shars i israelshan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo sikurse ka shkruet librin ashifa qadi i yat di vdhime rreth hakave te pejgamberit Sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi te Allahut, ja njësi që Allah i ka dërguar prej mishit dhe xhakut dhe kocit, mirëpo nuk janë sikurra, normal. Nuk janë sikurra. Ja njerëz të pastat, të mbrojtur prej gabimeve, nuk kanë gabime as pak. Edhe në kapiteln e helisonit, libra veçan, të veçanta ka mesaje veçan, të veçanta që flasin rreth asaj se kush kanë qenë pejgamberi te Allahut, sa kanë qenë ato njerëzi, çfarë kanë predikuar ato njerëzi? Çfarë hakë veçan të veçanta kanë ndaj njerëzve ata? qëfar hakit veçan të ka njerëzit dajtyre e kësh me rathë si kur që jenë hakit e pegamerit ton sërëllahu alaihi wasallam meselit e mujizëve se pegamerit Allah kanë pasë mujizë Allah u gjelari ka dadhu pegamerit e vetë me mujizë si kur që jenë muhamedit a.s.t. vëse në Kurënin dhe gjdo mujizit ka ardh në suazët asajës e qka është të folë në kohën e ati pegamerit në kohën e muhamedit sërëllahu alaihi wasallam ka ardhë Kurëni sepse Kombinacioni i gjuhës arabe ka qenë me poezi. Pandaj ka ardhur Kurani dhe janë shuk gjithë Muhamedit rreth gjuhës. Nga se Kurani nuk është as poezi as pros. Dhe nuk kanë shumë njerëz me me balladhja tëu me Kuranin. Ne Koranin Isa alayhi salatu wasalam ka ardhur me mucize të cilat janë të ndajshme, janë të ndajshme me medicinën. Medicina ka qenë në një nivel lart. Në kohë në Isë sallallahu alaihi wa sallam Tekromakt Isë sallallahu alaihi wa sallam Ika prejk njerëzit Në sy, janë shëru Janë shëru njerëzit Apo kënë pas smundje Zëbë, lëkurën e smund Në kështë marath i ka prejk Janë shëru Bi idhni Allah Në lejna Allahut Në kështë marath Prej kapëtina dhe Të ahri soletit është Mesailu l-kada Vë l-kader Qështë ja kaderit dhe kadasë والإرادة والمشيئة الإلهية ذا الدشيرة والفنية الله سبحانه وتعالى قوى ديمس نبري اشتيرها ذا تبسيمة تيمانة افندت أشت الإيمان بالقضاء والقدر مبسوها نقضان لقديرنا الله سبحانه وتعالى قصى الله جل وعلا اتسلي مفوطين أفت مفوطين أفت ومن يهورين أفت ايكا تقتو سينت بارس من كرون يارزت قطنة ديالية رضيان قديري أشفوطية الله ته قديري يا الله الطفخيه يا الله سبحانه وتعالى. Prandaj edhe Allahu xhilali ka shpruajë një numër të madh të njerëzve, të cilët kanë ndoshtë të filozofisë në kokonëvet, që të besojnë se Allahu para kohë i ka caktuar njerëz gjith, kush është xhenetli e kush është xhehenemli. Të gjithë para se median e din Allahu xhilala kush është xhenetli dhe kush është xhehenemli. Prandaj edhe sahabët kanë pyetë, kanë thënë Resullullah, "Fatim al-amal", pse më punua? Fathallahu alayhi wa salam, "A'malu f kulli muyasir limā khuliqa lahu." punoni dhe prani nga se Allahu <coughs> zhënjarit e ka letësue atë për të cilën e dhe ka kriwe nëse na dhe projmë për një gja e cila është respekt nda allaut, Allahu gjelera na i letësun këtë punë, nëse na e deshirojmë që ka të rimin, kofrin, rëtirat Allahu në e mundësën e ta e dojmë vjedhjen, rrenen mashtrimet, e kështu më rath në e mundësën, Allahu subhanahu ta edhe prej mesiljeve është mesilja e besimit në heret dhe gjithë gjë që të ka të boje me vorin fitën e vorit, dënimin soalin më në kirit dhe në kirit prah, bota e vorit ku të him në var e ka lemrun e vepe nga meri sallallahu alaihe sallam e hadithë Allahu gjellar në ka tragu në ajete për asaj, se kemi bot të vorit dhe këtu studion më njërë veçan të këto meselë po ashtu meselja frirjes e burisë Meselja e rinjaldjes Meselja e bazin të të përja merit Sallallahu aleyhi ve sellem Meselja pëshorës në ditë në gjukimit Logarisë e njerëzve Dhe ura shiratët Gjitha këto e ngajbë që ne i besojna Po ashtu Prej kaptinëve të besimit është Qështja e gjunave të mëdoja A i që li banë gjunatë matë Si kur që janë zinaja, vjedhja, rejna, është të më rath A është musliman të qafir Qa është puna ti Pejgamberi sallallahu alejkaturaqsi al ai cili bëj kazino apo pinë alkool, idhil ka iman ne sikur ti dal fanella dikuina. Sikur ti dal këmisha, po ai është musliman apo nuk është musliman? Është kështu më rraf? Kto janë që msonë në kaptinat e ehli sunetit, dihet se këto kanë deviju shumë prej njerëzve dhe kanë thënë se ai njerëz i cili bën xhuna të mëdha, të mëdha çafere, kështu më rraf, për xavaridhve e disa tjerë për murxhivve ne ka ko prej kohrave kanë thonë nuk ka gjuna as pak apo nuk ka të keqa e person që i ban gjuna ndësa e hlisuret që është në mes prej kaptinëve një ashtë që mësot ah kemut të vasul që është ja ndërmjëtsimit ku disa njerëzi kur bëjnë doa të kallahu subhenu tara, të ara ndërmjëtsojnë të kallahu qysh nësi i thu allahu subhenu të arazat unë e filan natën filan ditën filan vendin për ty e ku mbojnë një vepr për hitë asoj veprë O zët Me banë kabul këtë pun Me shënësh dhejalim Me shënësh këtë smundje Me lërgo këtë dërt A lejot shkjo apë nuk lejot Qëka të një përdoz një Lejot Po me thënë O Allah Ti e do shumë për jamërin tëmë Muhammedin Sallallahu aleyhi sallam E do shumë Isën aleyhi sallam E do në shumë Musën aleyhi sallatu wa sallam Par hatër të Musës, Isës edhe Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Ma sës filan filan punën Kjo nuk banë, kjo nuk banë. Kjo nuk banë, kjo nuk meselet që kanë shpit që njerëzit t'i adhurojnë pega mërë të Allahot, kanë shpit dherët t'i adhurimi i voreve, në kështë të marath, mirë po, këto janë për meselevit bidatit. Ato njerës që i kanë këto mesele nuk do më thonë se si janë mushrikë, si kur që i kanë pas njësa për i djetarëve islam, këto mesele. Kanë laën në qëta, në qëto mesele, si kur që ishtë hejthemi ju jo edhe tjertë, do të më lejnë Allah do të flasim më detajisht rreth kësaj meselesë. Pastaj një ashtu ditëtarët islam kanë fol temë të veçantë rreth dispozitave të rukhjes. Meqenëse rukhje me ifritikuinë për njerëz. Mja vnu dorën me alhamdulillah rabbil alamin e ngjërmarës. Cilat rukhje lejohen, cilat rukhje nuk lejohen, kështu më radh, cilat janë të shariatit dhe të cilat nuk kanë shariatit. Pastaj prej kaptinave 15-ta është çështjet e fitneve, sikurçi janë sot para kiametit që do të vinë. Malahim, thërtoret, luftat që do të ndodhin, dispozitat e djallit e kësë më radh. Nun shenja të kıyametit, një ashtu janë pjesë e besimit. Shenjat e kıyametit janë pjesë e besimit. Çdo duhet të performon të njerëz të mirë, po duhet të performon me suazot e argumenteve të vërteta, që kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ayatë që në kohën e sotme të njerëzit janë kurrashtar shumë dhe shohim kanë dhënë hadhallart shumt në youtube dhe veçanërisht ata anglishtfolësit ndezin hato var të ndryshëm sikur që është ai Imran Husaini e të tjerë që flasin me habbe vadab nën të poshtë çfarë do hadithe që ty vijnë dhe komentet vetat që japin nuk duhet të besuat atë në mënyrë të gatshme por duhet marrën nga hadithet e pejgamberit të vërteta sallallahu alaihi wasallam shenjat e kıyametit rregullat e shenjave të kıyametit që shenjat vogla, shenjat e mëdha dhe nëse dikush pretendon të ardhve I e komentimin e vet, rreth chimjevët të Kiametit, do thotë se kjo është komentim, kjo është mendimi im. Nuk është diçka decizite, precize. Sikurçi ka dhënë Allahu përseim ose para Kiametit do të shdukët barutje, do të shdukët kallëshi, do të shdukën të armatime. Kjo është komentimi diçka dietarve. Nuk është nuk do të thonë se nuk do të thonë se kjo është ajet apo hadith që sa në se pejgamberi Sallallahu alaihi wasallam ka përmend në për hadithet e Kiametit, apo shënjëve të Kiametit, se do të luftojnë muslimanë me shpatë dhe kuaje kështu më radh. Zdo të më thonë se ka kanë më zhdukto armatime. Zdo më thonë, por këto janë ishtihade që muslimanër dikush të gatshëm, por duhet dë të jetë preciz kur të ndojhën ato. Po ashtu, për meselëve që janë ranci të përmendura, është meselja e gjykimit me listën pos legjit të Allahut. Meselja që e sprovu muslimanët për vitit të shkatien tek nei për shkatien vitëve, kur në art të tart Në trojë muslimane kanë mbart me vete disa ligje tjera posa ligjit, pos. pos. pos ligjit të Allahut që është i quajtur ai ligj tëktatar të Ilyasa apo Yasik. Dy emra kanë pas. Yasiki që kanë pas. Tëna për dorat që që ofjali Asak e ndalun me, që rrihet për asaj fiale Yasikit, të Yasikit që kanë pas bastardt, në mënyrë të talle menë anovë, ik la për mend disa dersa, por do të përmendem të ardhmën se çka është dispozita e njerëzve të cilët gjikojnë me ligjet e tyre posa ligjit të Allahut. Ato janë takuta nuk janë musliman përveç në rastin kër njëriju është hojgjë dhe gjikon në një rast të veçant me rishvet një merë parat dhe gjikon kundra njënit për muslimanve edhe pse qetri e miriton në këtë rast ka në tonë djetë artislem kufrë e ndu në kufrë e rastet tjera si kur që janë gjikatët tash në kohën e sëdit si kur që janë vendosje e kushtetutave apo vetë kandidimi e njëriju të në përgjikata të kushtetor, kushtetor, kushtetore e kështë të më rathë gjitha këtë, në këto rastë të njëri të dhë dhëtë për i fejtë sisteme Allahu në rujtë në të përmendin më një detale po ashtu prej meseleve dhe kaptinave është qështja e imamit të muslimanve kush më ritanë më konë imam i muslimanve a është a i mërëti arabi saudi të imam i muslimanve a është Ahmed i Najadi imam i muslimanve a ka qenë Gaddafi të qenë e shduki Allahu Gjellara imam i A janë sekretarët e partive shqiptare këtu parin në Maqedoninë e Veriut dhe kreitorët e muslimanëve, sikurçi shumë prej xhallarve i ndëgjoni për fatkeqë, shumë prej xhallarve i ndëgjoni për fatkeqë në kohën e sotit dhe i cilësojnë ata sekretarët e partive që japin votat njerëzve, njerëzit si imam të muslimanëve. Nëse ne të shohim në mënyrë detare se kush meritoi që të mëkon imam të muslimanëve, cilat janë cilësitë dhe kushtet e imamëve të muslimanëve. Ual khilafa Kush është meritator me kon xhalif i muslimanëve, lusi me Allahun xhelalallahu, sa më shpejt i mund sa muslimanëve beu selafat. Kush është ai i cili meriton me kon xhalife? Nëse ai do të mëkon për Kurajjë, sikurçi ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa i imam i muslimanëve do të respektohet. Dhe ai është veli i muslimanëve. U adamu al-khuruji alaihi. Dhe më portov lein hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nuk guzan njeri më dal kundër xhalifit të muslimanëve që që i karë një hadith i pe nga meri sallallat sallam edhe nësë të da merë pasurin e të rrej a më kush khalif i muslimanve edhe nësë të da merë pasurin e dhe nësë të rrej ka hadith për fatë kje që i gjem haqalar të ka asadit disa për haqalar, jek rajt mështë të bëjmë zullum këto hadithe i komentojmë për të zullum qartë për këto tiran të këti zamani për të, të të cilet janë puntor të Amerikës e të Iz edhe nësë të amërë pasurien edhe nësë të rrejë gjithë të të ibanë, nëshme nguë nëshme nëndëgjua kështu i komentojnë dhe se nuk lejot më i dalë kërshe me le uftu kunda ati si kërë që ka thonë përgjama mërë ma lem të rau kufrën dë wachen për diri se ju nuk shihni kufrën të, të qartë taj e të të mrejta që është një kaprin më randësi në kohën nësodit disa prej xhallarve, mobillet edhe për xhallarët që kanë më të ligjërata në këdh xhami, janë ka përkët kaptin duke pas parasysh se xhamati nuk i njeft të kaptinat, për më tepër xhamati nuk i njeft të kaptina, nuk i njeft të kaptina çart, ajo është kaptina e i tharve bidatit. Çfarë besimi ehli sunit kanë ndaj i tharve bidatit? Ku janë bidaticit? Bidacit janë ata të cilët shpikin në fe. Ata të cilët mendojnë se feja islame nuk është e plotësume edhe ata që pas kanë mendimet mira dhe njetet mira, edhe ata nga se këvarit që të lëzër kër kanë dalë grupi i parë që i enda për gjematit muslimanve nuk kanë pas diqka vetëm se njetë mirë nuk kanë pas në do një njetë të keqë vetëm se njetët mira vetëm se qodhimet mira e tash, në kohën kur na si musliman jemi të kopum prej anës të qafirave njashtu kemi bidat qi në mesin e muslimanve nuk e pas parasysh Disa thirrsa, do të pas parasisht këtë çështje. Kur flasim për çështjen e ambiciave, e zbutin chat shumë këtë çështje, thjesht thënë, këtë meselesë me s'duhet të fol hiç. Saqë do të them, ata kurrëherë nuk e përmendin se ne kemi probleme disa njerëz të quajmë ambici. Të cilët janë inovatorë. Të cilët dëshirojnë me modernizoj Islamin. Të cilët dëshirojnë me modernizoj Islamin në pru meselen e drejta në Islam sikur që janë meselët e ndryshme që i përmendëm deri tash, në çdo kapitull për kapitelin e deri tash që përmenden, ka mesale të reja që i kanë zënë njerëz të prëmendës ata chuën bidatchi. Dhe në veçanti mbi bidatchit të cilët kanë bënë me çështën e besimit. Kur vjen në interesin e vet, emshë di gojen, nuk flasin për këtë çështje. Prapë për meseleve që rrekën dhe përfolën në libret e Ahli Sunnetit mbi çështën e besimit, thonë e rreddu ala ehlil bida dhe mantin dhe i tharve të bidatit wal ehwa dhe i tharve të epshit nga se bidatësia është aji cili e kanë dik epshin e vetë të kanë më në vetë dhe kanë drishu fenë pandaj në islam mëj mirë është aji njëri cili bënd zino dhe thotë unë jam dukebo haram zino se aji cili bënd zino dhe thotë halal është kjo qëri është më i keq? qëri është më i keq? aji i cili e justifikonë Ai eteli e ars jeton ve pranë vet. Do të halallosh këtë punë? Ai eteli dashuron më pa pushtetir, prej çafillarëve me rregullat e çafillarëve, do të, të kjo halallosh këtë punë, lejohet kjo punë. Pun. Bën me dhën vota, bën me u kandiduaj, bën me hi atje, bën, bën, bën. Është më rath. Kto quhen ithar bidatit, ithata efshit. Dhe ahli sunit i ka kaptinë të veçantë për për t'u demantuar. Librat të demontit. Të ndaj shëf një një një një më të matë të librave të shejhë ullë islam i një tëjmijë e sahme Allah ku thotë demant ndaj rithaive demant ndaj dërvishve demant filozofve demant e sharive demant, demant, demant e kështë më rafë demante këndër shtime dhe të qështja dhe qëndë një kapëtjine dhe qëndë është hejru ehlil bidarë nau iznu me, me thotë bidatit ne krapërmend disa derse dhe disa prej fjalëve të selefit se skuq promend si al-kmina kognjer fjalë selefit kompromend se sea taen iznu me njerëz prej familjes prej rrethit prej kushive dashur do të gjallojik pas dhënjerë kështu me radh yani iznu ma të njerëz i prava kur dashmë ju lezu disa njerëz i Kur'an ka thon i e bidatit bidacit Kur'ani lezoi o nisirin ka thon as Kur'ani nuk mend dëgjohet ama Kur'ani vetë lezua Kul huo Allah t'i ahad dhu më tali zhu Zdhu më ndëgju Kjo është kapitin? Përi kapitinën e të ehlisonajtet Me u idhnu midrikan kano kapitin e ehlisonajtet? Pah! A shtë të omeri R.A. kur ka dat njëfar sabiki Sabik i qëtë i ka komentu ajetët me mendën e vetë Ka thonë oë zotë, mos ma merë shpirtin pëm taku me sabikin Dhe kër është taku? Ka thonë, eka sga dohëm kushjeti? Ka thonë, unë jam Omeri Rëb ka thonë kusheti, unë jam Sabigi, rabi Allahot, s'ka bo debat, o mërë një khatabi, e ka morë në allonë edhe i kam shumë njerë, e ka gjakos krije, gjak e ka bu, o mërë një khatabi, pa s'ka bo këta, o mërë i birje khatabit, rrët i dhe lanë, khalife i muslimanve, s'ka në ka një but me i thartë i bidatit, s'ka në ka një but, asë njëherë, nga se zhytja ma ata, është prishë e e pëshitë, pra ndë rrinë me i thartë e bidatit ata të cilët rrinë shashëroër ma ata me bidat qitë për neve e hrisunetin janë më të këqë ma dëmëshëm se vetë i thartë e bidatit ato që janë tela silikona që në mojnë lidhje shkojnë të ata vintëna shkojnë të ata vintëna shkojnë të ata atav... kam ata të cilët të bëjmë procesin e bartjes se informatave në lidhjes e kështë të më rrath janë ka thonë më të këqë se vet ata të cilët jenë bidatë qi a se përket dë lazëni dhe më thonë i thtarëve të bidatit më përgjithësi shkijet armistë të Allahot në vazhdimësi i kanë sulimu muslimant për mes i thtarëve të bidatit shdoher mere zdo libra tash jenë përkhti libra e bubekri, omeri, othmani, aliu salaudin e jubi, e kështë në më rath në vetën ti merë një lezëni salaudin e jubi merë një lezëni salaudin e jubi të sal gjdoherë shteti istam që është gjujt prej krizatave, është gjujt për mëth i tharëve bidatit gjdoherë shërbimet sekrete po flasë në kohën bashkohore gjdoherë shërbimet sekrete ato të cjesë, të masadit e këto dvograt, klyshve e kështë mërath gjdoherë që kanë solmue të muslimat nuk kanë mëjtë me solmue të këhë muslimat të vërtajt por kanë solmue për mës i tharëve të bidatit ehli sunetit gjdo kan jetmosh a dit bidacit domthon tek tek bidacit n pergjisi el ghaia tubril al wasila çollimi asa ton mjetin domthon per me arrit nje çollim per me mridi manal dikon ban me bashponu edhe me shiha ç me mridi dikon manal shof tek kanata sikur ti shofim shum prej me shiha teve shum prej njerve qe u ngjitin me shiha teve e kështu me radh ban me bashponu me ata ban me hima ata derisa ta mridi çollimin tan kështu me radh allah na rubit pandai kapiteni veçant E besimi tek ehli suneti është haxhru ehli el bid'a. Të i zënonësh, të i zëlosh, ngaj të thotë bidatet e Allahu na ruajt xhamat tona prej i thonë bidatit. Në 18 është huquku sahabe. Të dritë të tasavvet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga sa një numër i madh i bidatchive, sikurçi janë shi'e te rafidhi, Allahu i shkatëroft, Allahu i zhduk pe tokas ata njerëzit. Ata që i shohin sahabet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jehudit këtim këtim ileti, jehudit janë pjesëtar të feje çë përkatsojnë fen veten në fen, fen islamë, ata nuk kanë 100 meshat pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë shah sahabët. Çfarë kanë bërë? Në kanë 100 meshat imamë në muslimanë, shai sahabën. Kanë më thonë njerëzit, çfarë imamë kanë ka kë? Këse çdo vet fasika e zollomqare, munafika këto më radh, kë kë kanë ka njëri mirë. S'ka mundsi. Nuk ka mundsi. Si. Po ashtu për kapitullina vast, çështja e miqsimit darmisimit, ne kjo do të studiohet më nitë veçantë inshallah dhe përjashtimi me xhafirat. Po ashtu çështja e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam familjes së pejgamberit sallallahu cishte e sallam, që grave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dashuria ndaj familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është pjesë e besimit tonë jo sikur që i akuzojnë shihat dhe rafidit se nuk e kanë në familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka hak të veçantë ndaj familjes së Muhamedit alaihi wasallam çështja e urdhërimit të mirë dhe ndalimit nga keqësia dhe pranimit të lajmeve të veçanta një nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na çishte veprimet më të Di kapitenat fundit janë menhexi e ahlisunnetit, metoda e ahlisunnetit dhe grupit shpatum, dhe allahu, si të shpëtuam dhe pala se ndihmuam nga Allahu, çfar cilësi kanë to njerëzi dhe fundit është kapurit personetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo sikur kapak i kapitenave të ahlisunnetit, ajo që na e vënë kapakin dhe na ruan neve, na blindon neve, kapëm i personetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çdo meseles prej meseleve me lejen e Allahu, allahu, allahu do kaptin, të shpëtojmë, na lutsim Allahun subhanallahu te Allahu na mbron, ta njohim çdo kapitin për kapitenave të ahlisunnetit para se gjithash edhe të veprojmë me çdo kapitin për kapitelin e vetë nisunit ta takojm pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do të na jap uji për dorës së tij të ndershme mos na largon mos na largoj neve me laçet nga nga vazenti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nusimallahu jalla wala sikur çemi këtu allahut na bashkon jenenul firdaus ul ala pejgambert mesheyla men yastamir ne munson këtirë natë të shohim jalla wala sallallahu ala nabine mohammed wa akhiru dawana in alhamdulillahi rabbi alamin